РОСА Старий Лазар досвідком сапав грядки. Досвітні пасма витягали сонце на землю, а Лазар потрясав сивим волоссям і спершись на сапу усміхався, бо дуже любив цей яркий переддень. В сутінках світанку він все малював будучність своїх дітей, внуків і правнуків. Тихо. Птахи співають, а роса їсть ноги. Але цю росу кожна стеблинка так радо двигає на собі, мов божий трунок. Ей ти, росо! їла ти мене від дитини, коло овець плакав від тебе. А як був молодий, то мусив підкочувати білі штани, йдучи від дівки, щоб мама не сварила. А як став газдою і заходив з біжжя косити, то ти жерла мене, і кусала, і боронила перед косою кожне стебло, аби їх ще завтра напоїти своїм різким напитком. Але восени ти найгірша, бо забирають від тебе все, кому ти щодня лице мила. Ти так, як мама, що не дає своїх дітей. «Отомся Росо находив по тобі, отось мене ся наїла, але твоя їдь була так, як мід, що щипає і смакує. Я тебе сімдесят років не проминув ані одного дня, а все чекав ясного сонця, і воно велике та ласкаве висушувало мене, а тебе, Росо, забирало до неба, щоби вечором зливати, як умліває вся травинка». Ти, Боже, поливаєш всю землю росою так, як ми, розсадник. Ех, ти, Боже, водице, ти давала дужість і здоровля пшеницям та житам. Але і я був від тебе дужий та різкий. Баную дуже, що ти мене не будеш заросювати, як ти, святе сонце, родишся.